«Доводиться знову витягувати блокнот і ще раз зазирнути у нього, аби згадати журналістка запрошення Карпати. І просили ж сьогодні подзвонити. Він схвильовано набирає номер на мобільнику, тільки б вона ще не пішла з роботи. Журналістка виявляється на місці. Вона дуже рада, що Бранко подзвонив. Ні, вона ще не йде додому. Якщо Бранко має час, залюбки прийме його в офісі і посвятить у деталі». «Підходьте, будь ласка». Вона диктує йому адресу. Бранко вислуховує, дякує і вирушає пішки на зустріч своїм Карпатам. А цю будівлю Бранко знає. У лівому крилі тут редакція, де його чекають зараз. А в правому ще одна редакція товстого глянцевого часопису, куди він часу свого довго і безуспішно носив фотографії, свої перші роботи у новому житті. Кожен візит дорівнював черговій відмові. Несформований стиль, немає свіжих ідей, з нимки не пророблені технічно. Тоді Бранко вступився і закусив губу. За два місяці в нього вже була власна майстерня. Він повинен був навчитися давати собі раду із нею. Діяльність – Приватної фотостудії починається з того, що звичайні лампи розжарювання в алюмінієвих рефлекторах закріплюються на спинці стільця. Закінчитися все може тим, що мегавиробники фототехніки шикуватимуться в чергу до прославленого майстра, аби лише надати йому своє обладнання для роботи і прославити бренд. Це таке бранко десь вичет, а взагалі-то він сам з світовою славою ніколи не ганявся, тому почав із чорної роботи й оголошень у газетах. І навіть тоді все було добре. На перші заробітки він скуповував антикварні фотоапарати і вночі, коли в голові поступово вщухали коловороти бучних весіль і п'яних випускних вечорів, розбирав їх, акуратно чистив м'якими пензликами запелюжені лінзи і замінював попсуті дрібні детальки. Ще Бранкові доводилося перетворювати звичайні старі фото на траурні портрети, які... Піддавав заплаканим, браним у чорний родичам того, хто на картонних прямокутниках ще радісно посміхався. У такі дні, вільніше, у ночі, після таких днів, він особливо довго засиджувався за ремонтом старої техніки. На вихідних бранко зі своєю камерою хвитався вулицями і ловив усе, що міг зловити. Було по-різному, думає він, але ні про що не шкодує. Протестував. Боки самооцінці, навчився чекати найгіршого за рік після великої фотовиставки, яку організував муніципалітет і в якій Бранко взяв участь, його вже шукав і припрошував до співпраці представник журналу, де на початку так гірко відмовляли. Тепер Бранко цілком міг би відмовитися від щоденної праці у студії, але не зважується. Йому здається, що така робота, єдина ниточка, яка по-справжньому пов'язує його зі світом людей. Усе це бранко встигає продумати за секунду. Ось як він вже зміг, а ще і краще зможе, ще покаже всім всім. Так Бранко підбадьорює себе гордо, стріпує чубом, відкидаючи з ніяковіння перед візитом і зникає у роззявлених дверях. У ломкому вестибюлю Бранка зустрічають запах пилу охорониці великий плакат Льофтганзе. На плакаті зображено крило літака над меандром річки, річка В'юниця тропічним, здається, лісом, над верхівками якого висить густа хмара випарів. Бранко уважно розглядає плакат, ніби загіпнотизований, повільно повертається до охоронця, щоб якось пояснити свій візит, а виявляється, що той уже все знає, і що це Бранко, і куди він іде, і що його чекають. Бранко піднімається мармуровими сходами на третій поверх. Важкий класицизм вибухає по кутках золотими завитками гіпсовою ліпниною. За кожним ступенем килим на сходах виникає рудий клубок пилу. Бранко завертає у темний коридор майже на упомацки, знаходить...